Tukat-tukat studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi.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 atas laga wangi di atas logo wangi atas di atas gelagah wangi naskah karya S. Ija teknik dan montase kipot jus dan indra mahendra dengan sutradara Haryoko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 Kusuma Dewi geram sekali mendengar kata-kata yang disampaikan Rakeham yang diucapkan dengan nada-nada kurang sopan. Sebaliknya, cantrik pada pokan Indra Kila itu tampaknya tenang-tenang saja. Walaupun pipi kirinya masih terasa pedas, tapi sepertinya dia tidak menyesali perbuatannya. Endang Kusuma Dewi tambah geram, Sambil berkacak pinggang, gadis itu memaki-maki rakyat Hambulu habis-habisan. Awas kau Hambulu, berani kurang ajar padaku. Akan ku buat kau menyesal seumur hidupmu. Untuk apa saya harus menyesal Nini? Saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Uh, saya hanya ingin menolong Nini, Kusuma Dewi. Saya kasihan melihat Nini. Sayang sekali Gadis secantik Nini Kusumadewi Harus menderita karena ulah seorang laki-laki Yah, siapa tahu Kalau Nini sudi berpaling pada rakyat hambulu Kekecewaan Nini akan segera terobati Cantrik uh, tidak tahu malu uh, Tidak tahu diri Sudah berapa lama kau menjadi cantrik pada pokokan irakila, ha? Seharusnya kau tahu sedikit tak lama Aku ini putri gurumu sendiri kalau kau menaruh rasa hormat pada resi wiasa burumu, pasti kau tidak akan berani sembarangan padaku. Sudahlah, pergi sana. Cepat! Sebelah aku melihat kerakuanmu, hambulu. Jadi... Nini Kusuma Dewi mengusir saya? Ya. Kau aku usir. Kalau masih juga berdiri di situ, salahmu sendiri. Uh, baik. Baiklah. Saya akan pergi. Ah. Uh, tapi sebelumnya, uh, bolehkah saya meremas cari cemari tangan Nini Kusuma Dewi? Bukan eh, ajar kau hambulu. Eh, apa yang, apa yang sudah kau lakukan? Eh, lepaskan, lepaskan tanganku. Eh, kurang ajar, kau melepaskan atau tidak eh, Hambulu. Hei, hea, Endang Kusuma Dewi mengupaskan tangannya dari cengkraman rakyat hambulu. Setelah berhasil terlepas, gadis itu menyusulnya dengan serangan bertubi-tubi. Rakyat hambulu kalang kabut hingga dia terpaksa membuang tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Endang Kusuma Dewi terus mengejar. Terjadilah pertarungan seru. Saat itulah resi biasa muncul di balik bayangan pohon yang gelap. Hentikan Kusuma Dewi Baik endang Kusuma Dewi maupun rakyat hambulu Buru-buru menarik serangan Begitu mereka melihat kehadiran resi biasa Resiwiasa langsung menghampiri putri bungsunya yang tampaknya masih sangat bernafsu melanjutkan perkelahian. Apa yang kau lakukan di sini, Kusumadewi? Hmm? Dasar nak bandel, kau benar-benar sudah sangat keterlaluan. Aku malu, Kusumadewi. Di ruang pendopo kau sudah membuatku malu pada para tamu dan undangan dari Antakura. Sekarang kau berkelahir dengan rakyat hambulu di sini. Ada apa denganmu, Gus Madewi? Hmm? Setan dari mana bercokol di kepalamu? Huh? Uh, ampun, Ayah Resi. Uh, rakyat hambulu yang, yang mulai lebih dulu. Hambulu tidak bersalah. Aku yang menyuruhnya pergi menyusulmu. Dia hanya sekedar menjalankan perintah. Tidak, Gus Madewi. Ada yang tidak beres denganmu. Uh, ampun Bapak Resi. Sebenarnya Nini Kusuma Dewi tidak terlampau salah. Memang benar, saya yang membuat gara-gara hingga terjadi perkelahian. Diam kamu Hamulung. Uh, Aku tidak bertanya padamu. Lebih baik kau kembali ke ruangan pendopo. Hmm? Biar kutangan sendiri anak bengal ini. Apa yang kau tunggu Hamulung? Huh? Uh, Cepat kembali ke pendopo. Temani para tamu kita dari Antahpura. Baik Bapak Resi. Bagaimana Kusuma Dewi? Bagaimana apanya Ayah Resi? Awas, jangan kurang ajar pada orang tua. Aku bertanya baik-baik. Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan Ayah Resi. Lalu, saya harus bagaimana lagi? Kamu sengaja membuat onar di ruangan pendopo sehingga aku jadi malu, hm? Kamu sengaja mempermalukan ayahmu sendiri. Kamu sengaja mencoreng nama baik Resi Wiasa di Padepokan Enrakila. Mengapa kamu diam? Hm? Apa itu artinya kau sengaja mau membuatku malu? Hm? Kalau saya menjawab yang sebenarnya, pasti Ayah Resi juga tidak akan percaya. Mulutmu jelek sekali sekarang, Gusumadewi. Belajar dari mana kau bicara seperti itu dengan Ayahmu? Apa kamu tidak bisa bicara dengan baik, dan sopan, lebih beradab, dan menghormati aku sebagai orang tua kandungmu? Hmm? Semakin besar kamu bukan bertambah dewasa dan mengerti, sebaliknya kamu justru berubah menjadi perempuan merahkan. Perempuan ugal-ugalan. Ingat, Usumadewi. Aku tidak mengajarimu kelakuan seperti itu. Sungguh-sungguh memalukan. Aku malu sekali. Aku juga capek memberi nasihat padamu, Kusumadewi. Hmm? Mengapa kamu tidak seperti Puspita Sari kakakmu? Hah? Mengapa? Hah? Kalian sama-sama perempuan, kakak beradik. Seharusnya kamu meneladani Puspita Sari. Dan jangan menjadi gadis peraan seperti itu. Ampun Ayah Resi, Kusumah Dewi memang bukan Puspita Sari. Memang beda. Kamu tidak sama dengan Puspita Sari. Puspita Sari itu cantik, alim, menghargai orang tua. Sebaliknya kamu perempuan ugal-ugalat. Tidak tahu adat dan kesopanan. Dan kalau sudah tersinggung, susah mengendalikan diri. Maaf Ayah Resi. Kalau memang kenyataannya, Kusuma Dewi seperti ini, lalu bagaimana? Eh, bagaimana apa maksudmu? Apakah Ayah Resi tidak mau mengakui saya sebagai anak lagi? Apakah Ayah Resi bermaksud mengusir saya dari Padepokan, karena saya sudah berbuat memalukan? Karena saya sudah membuat cemas nama baik Ayah Resi biasa? Eh, Kusuma Dewi. Ocah oh, kemarin sore sudah berani ngomong seperti itu di depan orang tuamu. Hah? Apa yang kamu bangga-banggakan, Gus Sumadewi? Kalau memang kamu tidak bisa diatur, terserah. Anakku cuma dua. Puspita Sari dan Gus Sumadewi. Tapi ibarat induk ayam, aku tidak keberatan kehilangan telur sebutir. Ayah Nesui. Ampun, Ayah Nesui. Saya memang... Ini memang bersalah. Ampuni kesemua dia wahai Resi. Endang Kusuma Dewi menjatuhkan tubuhnya dan kedua belah tangannya membekap kaki sang ayah. Resi Wiasa tersentuh hatinya. Dengan rasa haru, dia membelai rambut si putri bungsu kemudian menarik lengannya, dan membawanya berdiri. Baiklah, syukur kalau kau segera menyadari kekeliruanmu, Sumateri. Itu akan menjadi baik untuk semuanya, khususnya untuk dirimu sendiri. Sekarang kau masuk ke ruangan bilikmu, jangan-jangan membuat onar lagi. Baik, Ayah Resi. bercakap-cakap. Di antaranya Resi Wiasa sendiri, Empu Sarasija dan Empu Janardana. Sementara yang lain sudah bergeletakan di sana-sini di atas tikar pandang. Tak lama kemudian, Resi Wiasa pamit mau membakar dupa di puri sesaji. Sedangkan Empu Sarasija tampaknya sudah sangat letih. Dia membaringkan tubuhnya di atas tikar. Tinggal Empu Janardana yang masih duduk bersila di tempat semula. Suasana mulai sunyi senyap. Endang Kusuma Dewi juga belum terlelap. Dia terbaring gelisah di atas ranjang. Suatu saat gadis itu mendesah, dan wajahnya membayangkan perasaan sedih, kecewa serta marah bercampur aduk menjadi satu, sambil kembali mendesah. Gadis itu lalu bangun dan menghampiri lemari kaca lalu berdiri di depannya. Sesaat dia memandangi wajahnya di balik kaca. Memang perempuan urakan Pekerjaanmu hanya membuat onar Dan membuat malu orang tuamu sendiri Kau tidak sama dengan Endang Puspita Sari Kau bukanlah anak yang diharapkan Kau sudah gagal Dan tidak banyak gunanya Nah Apa katamu sekarang ke Sumadewi? Hm? Apa yang akan kau lakukan? Kenyataannya Kau tidak mampu memberikan Pelayanan yang baik Bahkan sebaliknya kau selalu membuat susah orang tua wajah endang Kusuma Dewi menjadi tegang perlahan-lahan dia memungut selembar bunga pandan atau puda selanjutnya dia duduk di belakang meja Dan mulai menuliskan aksara-aksara Ayah Resi Setelah saya renungkan Dan saya renungkan sekali lagi Ternyata semua ini salah saya sendiri saya memang keterlaluan. Saya menyesal sekali, karena saya sudah mempermalukan Ayarsi di depan para tamu dari Antahpura. Saya sudah membuat ayat keluarga. Sekarang saya merasa kecil dan tidak berharga. Saya merasa menjadi anak yang tidak berguna. Endangku Sumatewi. Memang gadis ugal-ugalan Tidak seperti Puspitasari yang lembut dan tahu sopan santun. Karena itu dia tidak pantas menjadi putri bungsu Resi Wiasa dan tidak cocok lagi tinggal di padepokan Indra Kila. Maafkan saya Ayah Resi. Maafkan Kusuma Dewi. Saya terpaksa menempuh jalan ini. Saya ingin pergi sejauh-jauhnya Mencari pengalaman sendiri di luar <gih> Saya hanya berharap Mudah-mudahan Pengalaman itu nanti akan membentuk kepergadian saya Hingga Endangku Dewi menjelma menjadi seorang wanita yang betul-betul dewasa Baik dewasa pikiran Maupun hatinya Sekali lagi Mohon maaf, Ayah Resi Saya pergi bukan karena membenci Ayah Resi Sama sekali tidak Bagi saya Ayah Resi tetap akan menjadi panutan hidup saya Dan semua yang pernah saya terima dari Ayah Resi Akan saya simpan dalam hati selama-lamanya Endang Kusuma Dewi membaca sekali lagi kalimat-kalimat yang sudah ditulisnya di atas bunga pandan. Setelah merasa puas, dia melolos selembar lagi bunga pandan dan kembali menulis untuk kakaknya, Endang Puspitasari. Sudah Membaca surat ini Aku sudah pergi Meninggalkan Indra Gila Kepergianku ini Yunda Sudah kupertimbangkan Masak-masak Kepergianku ini Tidak ada sangkut pautnya Denganmu Yunda Juga tidak ada hubungannya Dengan siapapun Aku pergi Karena keinginanku sendiri Dan untuk kebaikanku sendiri Siapa tahu di tengah perjalanan nanti Aku bisa menemukan jati diriku sebagai seorang wanita Sehingga aku mampu mewarisi ilmu pukulan rembulan dingin Seperti Yunda Sebab aku sadar Ada yang tidak beres pada diri Endangku sama Dewi. Karena itulah Ada yang harus diubah Dan diperbaiki Maaf Yunda Aku terpaksa tidak bisa menghadiri pesta pernikahan Yunda Namun begitu Aku akan berdoa Agar Yunda dan Paman Janardana Bisa hidup bahagia selamanya Banyak anak Dan juga banyak rezeki Yunda tidak perlu sedih Dan berkecil hati Sekalipun jasadku tidak hadir di hari perkawinan Yunda Tapi hatiku akan senantiasa hadir di tengah-tengah kalian ya. orang-orang yang baik hati dan selalu aku sayangi sebelum aku tutup surat ini ada sedikit pesan untuk Yunda tolong rawat dan jaga ayah si baik-baik kasihan beliau sudah semakin tua nah. Selamat tinggal Yunda Puspita Sari. Selamat menempuh hidup baru. Menetes air mata Endang Kusuma Dewi ketika melipat-lipat surat. Dia termenung sejurus lamanya. Sekali lagi dia duduk di tepi ranjang dan setelah itu dia membuka pintu lemari mengeluarkan beberapa potong pakaian dan membungkusnya dengan selembar kain yang lebar. Setelah itu, dia beranjak ke pintu. Dia tampak ragu-ragu sejenak. Air matanya kembali mengambang. Tapi akhirnya gadis itu membuka daun pintu dan bergegas menuju kandang kuda. Malam semakin larut, suasana sepi senyap meliputi pondok kediaman resi biasa. Empu Janardana yang masih duduk bersandar tiang hampir saja terlelap ketika tiba-tiba ada yang membangunkannya. "Tuan! Tuan Janardana! Oh, kau rakyat Hambulu? Ya, ada apa? Ada celaka, Tuan. Tuan harus segera mengejarnya. Sebentar Hambulu. Siapa yang celaka? Aku ini harus mengejar siapa?" Nini, Ini Kusumadewi. Uh, sepertinya dia kabur, Tuan. Dia pergi ke kandang kuda, diam-diam. Lalu naik kuda dengan tergesa-gesa. Uh, dia membawa buntalan pakaian. Tolong, Tuan Janardana. Susul dia. Kejar dia. Uh, kalau Tuan yang membujuk, barangkali dia mau kembali kepada pokan, Tuan. Benar yang kau katakan, Hambulu? Sungguh, Tuan, sungguh. Masa saya berani berdusta pada Tuan Janardana? Tidak. Uh, saya yakin dia kabur tuan. Aduh, cepat tuan, mumpung belum terlalu jauh, uh, pasti tuan akan bisa menyusulnya. Buru-buru Empu Jenardana meninggalkan ruangan pendopo bersama rakyah Ambulu. Dia menuju ke kandang kuda tanpa bertanya-tanya lagi ketika suasana sepi lengang kerana orang-orang pada tidur. Untu Janardana mencemplak kudanya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Siri ke-39 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Blaga Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi biasa, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, Ferry Fadli sebagai Untu Janardana dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana berhasil menyusul Endang Kusuma Dewi? Lalu bagaimana sikap Prasiwi setelah mengetahui putrinya kabur meninggalkan Padepokan? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbat bunga